Gaur Arratsaldeko 7:30etan, eh, kulturungunean, e, aurrekontuen proposamena biltzar publiko batean aurkeztuko dute eta horretaz guztiaz hitz e, egiteko, hementze gure estudian daukagu Xabir Lasa alkateak, Aixo Xabi Egunon. Egunon. Eh, ez da, Gaur Arratsaldean aurkeztuko dituzue aurrekontu hoiek eta biltzar publiko batean, e, ba, izanen dira eztabai da, da gai, eh? Bai, e, zain izan zen horrien, bueno, ez dakite, e, e, proposamen edo ekimen e, e, horrien e, helburua zein da? Bueno, egia itortu behar badugu, duela pare bat urte saiatu ginen egiten. Kontua da, bueno, momentu hartan ezela aurrera tera, pues hainbat e, zirkustan zen man zirelako, eta pasaden urtean, hautezkundiak zirelata, ba, ezen denborarik eman, Eta urte, ja, serioski hartu nahi zan dugu gaia eta pentsatu dugu, bueno, aurre kontua, em, udal udalbatek hartzen duen erabakirik importantenetako bat izanik, mm -hmm. ze garrantzi gutxi eta dozeo oh, jartzun gutxi izaten duen er, erritarrengan, ez? Bai. Eta, bueno, horri aurre egin behar zaio eta ikusi behar dugu hain zuzen ere oso garrantzitsua dela. E, on, presupuesto baten onarpena, mm -hmm. eta herriak ezagutu behar duela, aurrekontu bat ezagutzen duenak, herriaren ibilbide politikoa ezagutzen du. Mm -hmm. Azken finean, e, aurrekontu bat zenbakiat paratzea da e, herriak hartzen dituen erabaki politiko importantenei. Mm -hmm eta, bueno, ust pues, perentsatu izain dugu, eh, pues, tenorea zela, aurre, herriaren aurrean orkesteko, eta laborutuko dugu, lehenbiziko saio batean gaur, arratsaldeko zazpiteru ditan. Eta funtzionamendua nola, nola izanen da? Zuek eh, puntuz-puntu orkestuko duzu eta jendeak ezakit parte hartual izanen du, edo nola, nola izanen da prozesua? Bueno, asirabatean egonen da azalpenetarako momentu bat, tarte bat, e, bueno, ni e, alkategizateaz gain, hogasun e, zinegotzea ere banaiz, orduan tokatuko zait e, aurkezpen orokorra egiteanen lana, e, zer diren aurrekontuak, mm -hmm. nola egituratzen diren, eta len bizi aurkeztuko dizuegu, e, bueno, aurkeztuko ditugu, ez diru sarrerak, mm, zer e, aurrekontua burutzeko, haitz importantea da, alde batetik zenbat dirurekin kontatzen duzun, jakitea eta argizatea beste aldetik, eta bigarren pauso bezala, ikusiko dugu, ze helburuak ze helburu politikoak nahi diren lortu, e, aurre kontu edo diru sarrera horien bidez, uhum. eta hirugarren urratsa izanen da, nola gauzatu dugun diru hori, eta helburu horiek nola konkretatu ditugun egin. E, ja, ekitaldi konkretuetan mm -hmm. eta part, diru partida konkretuetan orduen, e, diru partien aurkezpena atal ezatal eginen da eta zinegotzi bakoitzak bere arloari dagokion partea hartuko du eta, mm, eta aurkeztuko du mm -hmm. jende aurrean e, bueno, lehenbizi beti bezala, gastu korrontearen atala egiten da, eta bigarren parte batean, laburrago batean, inen da, inber, inbertsiotarako e, utziten tokia eta hori e, irikintza e, zinegutziak inen du, hmm. bigarren atal txikiago batean. Hmm. E, bakigu zirri borroa dela, proposamen bat dela, oraindik ez dela e, aurrekontu finkoa, baina bueno, <laughs> behintzat, nahi finkoaren itxura hartzen ari da, ez? E, aurrekontua, eta ez dakit Hiritaren e, ekarpenik e, edo e, bueno, kontuan hartuko diren, enorbak proposamen bat egiten baldin badu eta mm, posible baldin bada aplikatzea mm, aplikatuko zenukete?, Bueno, posible baldin bada, hau da eh, eh, presupuesto logikaren barrenan sartzen baldin bada eta ikusten baldin badugu, oso proposamen ona edo egokia dela, mm, pues ez genuke inolako arazorik. Mm? Baina beti errespetatu behar dira, Aurrekontuaren logika eta premisak eta premisa dira dagoen dirua dagoena da, <laughs> eta bigarrena da e, elburu politikoak daudenak dira. Orduan, zeinzu horretatik sartzen baldin badira edo nora bideo horretatik eta logika horretan sartzen badira, noski hobetzeko e, irekiak gaude eta hau da helburuetako <hazitzen> bat hori litzateke. <hazitzen> Eta, bueno, ba, aurre kontuei buruz e, itzeiten badugu, haipatu badugu, ba, urtengoa, bueno, ba, krisi urtea dela, bueno, aurrekoak bezala, baina, baina badiru di, aurten, orain diko e, jo gaituela krisiak, eta, e, bueno, udalei ah. baita, Ba, errekortek bamine eman dietela eta tartean ba berrri ozarko udalari ere bai, ezakitzen nola eragin dio horrek guztiak e, aurtengo aurrekontuei? Buenoo, pues, eragina izan da nahiko handia. E, krisi garai batean gaude baina hori ez da berria. bi.000eta eh? zorzitik gababiltza e, krisi batean sartuta, Baan al, benetan aldatu dena izan da e, goiko finantziazioaren politika. Hau da inxt, e, Nafarroko gobernuak, Espainiako gobernuak eta Europako gobernamendu instituzioek markatu duten e, hildo politiko-ekonomikoak. Horiek dira aldatu direnak eta e, aldatu dira hain zuzen ere helburu e, konkretu batekin salbatu behar da sistema eta murriztu behar dira e, gastuak. Hau da, defizita kontrolatu behar da. Garo, horrek suposatzen du de facto ekonomiaren etena edo gelditzea. Bai, zeren ezbadago inbertsiorik ezbadago gasturik, pues langabezia areagotzen da eta dirua e, murristen da hainbat gastu sozialak egiteko. Mm -hmm. Orduan, e, aurtengo e, aurrekontuak mm, oso gogorrak dira nafarrako mailan eta hori gure diru sarreretan nabaritu dugu. Go mm -hmm. badibidez, e, gastu korrenterako guk normalean e, diru sarrerak e, bizaten ziren Pas den urtekoak ari naiz 6 milioi Iurehun da berrogeita ha mila. Aurten dirusarrerak hau da gobernutik eta etorri direnakhirureon euro gutxiago izan dira. Mm? eta Iureon gutxiago asko da. Mm? Ihun gutxiago irureun, irureun mila, mila, irureun mila euro barkatu. Eta hori asko da e, Orduan pentsa behar dugu herriak funtzionatu behar duela e, pasa den urtean gehi, Azkunde, urtez, urteko azkundea e, ikusita, baina irureun mila euro gutxia gurekin. Eta, karo, diru hori alde batetik gaterako dugu, guk gordeta genuen e, aurrezpenetatik, mm -hmm. ne, remanentetik, mm -hmm. baina beste aldetik moztu beharri zan dugu, gaztu korrontea e, berreun mila eurotan. Mm -hmm. Guk ez dugu... E, murrizketen politika aplikatu nahi eta saiatu gara ez aplikatzen, baina noski diru sarrerak txikiagoak eta eskasoa eskasagoak izanik, ba gastatzeko duren dir eta orduan, bueno, pues, saiatu gara nolabait hori egokitzen. Mm -hmm. Eh, faktori horiek kontutan hartuta, bueno, bo, gure helburua izan da besteak beste Ba, udalaren autonomia finanzia sendotzea, ikusten baitugu e, kanpotik etortzen den diruarekin, gero eta autonomia gutxiago izanen dugu gasturako eta gure helburu politikoak hartzeko, eta horretan sartzen da, adibidez, entrepresa publikoen zorrera, mm haiek, -hmm. haiek, e, errekursuen generatzek, generatzeko e, modu bat dira, eta mm -hmm. gure e, udal autonomia finkatzeko, eta beste aldetik, e, gastu soziala indartu nahi zan dugu. Mm -hmm. claro, horrek Dakar pues, beste harlotan, eh, adibidez festetan, eta, bueno, justuago ibiliko garela, eta, eh, bueno, pues, zentzurretan, mm -hmm. eh, bueno, gutxi, gauza gutxiago, bueno, gauza gutxiago ez, bineo, merkeago eginen endirela. Bai, haipatuituzu hai festak, ezakit zein izan liteken, bueno, beste partidarik agian ez hau, baina, baintzat, bai, ba, agian, eh, merkeago egin berko direla gauzak eh, partida horretan, ezakitzen zukaipatuko zenitu bueno, pues, Batzuk dira, nabarmen, adibidez, publizitate kontutan gastatuko duguna, e, aseguruak, e, ikastaroak, mm -hmm. e, ikastaroak ez jendeari begira baizik eta e, langilean farmakuntzarako, eta e, bueno, pertsonal gaztutan ere egokipen egin dugu. Mm -hmm. e, bueno, Horrelako gastuak badira. Eta gero ja, arlo, arlo importantenetan, pues, ori, kulturan jeitsi dugu, e, kirolan jeitsi dugu, gazterian ez, uste baitugu errionena apostua azkenetako azken urtotako opostua baita e, gazteria bultzatzea mm -hmm. eta horri bultzadea matia eta bueno mm -hmm. ere kuntza batzuk murrezketa batzukua daude eta eta horren bueno, e, e, kontrakoa ze batakit e, labur biltzea e, zaila dela aurre kontuak oso zabalak eta oso luzeak izaten direlako baina Bueno, zeintzuk izan dira zure ustez, bueno, ba, ba partidarik arri zitsuenak edo bueno, e, indar handien egin duzuenak aurtengo aurre kontuetan. Bueno, pues alde batetik... Bueno, eh gu saiatu gara e, lehen len errandudan bezala diru sarrerak handitzen. Horretarako egin dugu plangintza bat alde batetik diru energi, e, e, energiaren bidezko gastua morristeko, Eta, bueno, hainbat neurri hartu ditugu eta horrekin bakarrik ja 70.000 €ko eh aurrespen bat eingo dugu, pues energia gutxiago gastatuko dugulako. Gero eginda eh zerga e, tributuak e, aztertzeko plan berezi bat eta fraude fiskala ikusteko. Hau da, pues, e, e, zerga ekonomikoak eta horrengatik e, egiten diren fraudeak eta mm. horrekin bakarria pasaden urtetik hogeita mar mila euroko diru sarrera e, handitu dugu. Bueno, orduan e, horrekin alde batetik ja e, geldi den da e, krediziaren eragina edo diru murrizketen eragina alde batetik, ez? Hau da, diru sarrerak indartu da e, aurre egiteko modu bat. Eta gero gastua non zentratu dugun, ba, nabarmena da gaste e, gizarte gaietan, ez uh -huh. e krisiak eragiten du eh bueno, usx... sozial larri batzuk, jende, gero eta jende gehiago langabe zian dago. Eta pasaden urtetik ba pas e, Ez, pasaden urter arte, Nafarroko gobernuak programa bat bultzatzen zuen langabetuak kontratatzeko mm -hmm. e, inen planaren deitutakoa. Eta, aurten moztu eginti digu horrek suposatzen du, eunda horreita marr mila euro gutxiago, edo gutxiago ez, eunda mila euro kobratu gabe, geratuko garela, hain zuzen ere, e, langabetuak kontratatzeko destinatzen zen, edo mm -hmm. bideratzen zen partida batetik. Zer egin du dalak, bueno, pues, garaibatean, Nafarroko gobernutik jaso genuen diru hori, orain gure kutsatik jartzea. Eundago eh? gita mar mila euro, gehiago gastatuko dugu, lendik Nafarroko gobernutik ematen zigutena emateko. Moztu digote, Nafarroko gobernutik eskoletan, em, em, nola da, em, Hiekin bitartekaritza lana eta hezkuntza lanetan laguntza emateko mm -hmm. e, pues, e, ijituen irazkaritza zegoen programa. Hammar mila eurokoa hori bueno, pues mantendukuko dugu baina udalaren, udalaren lepora. Mm -hmm. e, e, iratxe kontsumitzaileen bulegoa, nahiko e, sendotua zegoena berrio arre eta bueno, ba, eskaria bazuena, Na farroko gobernutik moztu dute diru laguntza hori, irekita bantentzeko, bost bueno, pues, mila euro horiek mm, berriozarko udalak jarriko du bere aldetik. Hau da, e, alde batetik, e, arlo sozialean e, gastu handiago, handiagoa, asko e, handiagoa e, e, eginen da, hor, bueno, partida hain, hainbat partidetan banatuta, ez da, dena partida berean edo arlo berean sartuta, zer hor, hor, e, gizarte man komunitatea sartzen da hor sartzen da bueno, propio ongizate sozialeko arloa eta lan arloak e, sa, naiko sakabanatuta daude partidak, baina helburu berberarekin hau da, e, kalte sozialari aurre egitea. Ba, hori izango da, nabarmen ahondituko denetako bat, eta beste bat izan da, aurtengoa postua gazteria. Mm? Izaten ari da, ja, pasaden urtetatik, ikusten dugu bueno, pues, lan politiak egiten ari dira, berriozarko gazteekin, mm -hmm. eh, hainbat eh, programa bideatuta daude, eh, gazte guna martxan jarri da, bueno, pues, eh, norabide horretan jarraitu nahi dugu, eta badago bat partida horretan. Gainarako mm -hmm. harlo gehienetan... Eh, eh, pues eh, gastua edo mantendu edo pizka bai itzi jeit, egiten da mm, gainazaleko kontuetan beti ere. Mm -hmm. o sea, ez dugu eh, arlo importantenetan eh, murrizketa handiak egingo eta segurasksi ia ez dira nabarituko, baina negon egonen dira gainazaleko zaleko gastu horietan mm -hmm. eta gehiago nabarituko dugu eh, modu kontable batean eh, benetako modu batean baino Oposizioko taldeek izanen dute Zirriborro hau behuren eskuetan eta suposatzen dut aztertzen ariko direla dagoeneko eta ez ite eztabaidarik izan du zuen dagoeneko, baina e, noiz espero dezakegu proposamena benetako e, aurrekontu izatea ez noiz izanen da azken finkatze hori. Bueno, eh, gure zirriborroa eh, talde, oposizioko talde guztia orkestu, orkestu zitzaien eh, urtarrilaren emezortzian beraz ia hilabete bat izan dute denbora e, aztertzeko eta bere ekarpenak egiteko. Azken aste honetan hasi dira gurekin kontaktuan jartzen. Eta aitortu behar dut telehenbiziko aldiz e, ni alkaten nagoenetik, talde guztiak mm, zuzendu direla guregana. Mm. E, bueno, pues, kontu eske, zer egin dezakegun, eta hori oso ongi baloratzen dugun, eta segurazki aurrra eginoten... E, eh pues aurkezpen batzar horretara etorriko dira eta hiek ere beren iritziak emanen dituzte eta hori oso demokratiko eta oso ona dela eta oso sanoa herrian eztabaidapisteko beti ere aurkezpen hori bueno, pues begirunezko baldintza minimo batzuetan egiten bada eta ez dago zarantsari horrela eginen dela mm. baina eh, bueno eh, batzuekin badagoela akordio batera e, iristeko aukera beste bat zuen asko zurruna gogaude. Eta proposatzen dizkibuten aldaketak, bueno, oroa raitortu behar dugu e, alderdiek seriotasune sartu dutela kontua, eta proposatzen dituzten gauzak pare batken duta ez direla ez gauza ezin betas e, gauzak e, proposamenak eta aztertzeko zabalik zaudetela eh Bai bai gu mm -hmm. beti beti izan gara hola eta hori da gure jokaera alor eta puntu guztietan mm -hmm. eta orduan nola niri gustatuko litzaidake, bueno e, baldintza konkretu batekin hau da gastatzeko dagoen kopurua aun izanik mm? ba e, aria eta partiden arteko behar bada aldaketak egitea Baina zenbaki horokorrak e, joanen dira pues aurkeztu direnaren arabera, gero, baliteke aldaketak egitea, bueno, pues partida konkretuetan eta behar bada e, alor batetik enduko zaio ba, beste bat indartzeko eta horrelako aldaketak posibila da ikustea eta, bueno. Mm -hmm. Bueno, bakuitzak bere bere kriterioen arabera eta bere lantasuner arabera ea lortzen dugun adostasun on bat. Eta, Zaila da oso taldeei diferenteak garelako badakizue ideologikoki, baina bueno, zaiak hor dago. Eta uste duzu hilabete honen amaierarako iritsi daitekela akordio hori eta edo edo bueno, me, me, azkenean aurrekontu ja 5ak, eh No, bueno, aurrekontuak aurre eztabaidatu eta bozkatuko dira eh, elduden asteko mm -hmm. eh, aste azkenean. Hau da, Otxailaren ama gustean. Orduan otzailearen 16rako ja badugu eh, aurrekontuak ah, onartuta bueno. edo ez onartutak, baina onartu dugu <laughs> proiektu, Guk dugu onartutak egonen direla, ez? Eta, bueno, orduan eh orain gaur Hogasun Batzordea dago eta han eh, alderdiek aurkeztuko dituzte beren eh, karpenak eta beren hemendakinak mm -hmm. baldin badituzte hemendakinaren eh, bideak erabilin nahi. Mm -hmm. Eta orduan, bueno, gero talde bakoitzak, pozka eman beharko dio e, ai, e, talden e, proposamenei, aurkeztu diren emendakinei, eta e, gu adoz jarri garenekin, ba, aldeko gozka emanen dugu, eta adoz jarri ez garenekin, poz gozka, eta e, beti ere, hotxailaren e, amabustean, Han, osoko bilkura berezi batean onartuko dira aurrekontuak. Aurre Ederk, Iban, e, Xabir Laza, miliazker engurean izateagatik, Ia, gaurko osaio horrietan, e, karpen asko egiten diren, eta ez da sanoa eta <laughs> errespetuzkoa e, sortzen den, eta urrengor arte. Bai, homen, nik egin eginein nuke, mm -hmm. badakit e, goera klimatikoa ez dela oberena, baino berogaioa piztuta egonen da, eta gure bihotza beti bero egonen <laughs> da, e, jendearen e, e, gomendioak entzuteko, eta gombidatu nahi dut mundu guztia, ba, joateko oso importantea baita benetan, benetan askoz importanteagoa da, Aur, aurrekontuen onarpena beste dozein puntu baino. E, batzuetan udal bizitzan garrantzi handia ematen zaio adibidez e, mozio konkretu baten onarpenari. Mm -hmm. Baino mozio baten e, mamia oso simbolikoa da. Ez da erreala normalian. Eta gaur eta aste honetan zehar burutuko duguna mm -hmm. da hain zuzen ere benetako politikaren konkrezioa. Eh? Aurre kontuak baitira e, hildo politikoak E, errealitatera, eramateko jartzen ditugun baliabide ekonomikoen e, azalpena. Hortoan, etorri, e, informatu eta ekarpenak egin. Xabi Laza, mila gurean izateagatik. <laughs> vale, Agur.